Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vom continua azi să vorbim despre modul cum trebuie făcută rugăciunea ca să fie bine primită de Dumnezeu. Am spus până acum că rugăciunea trebuie să fie făcută în numele Mântuitorului Iisus Hristos, că în timpul rugăciunii gândul nostru trebuie să fie numai la Dumnezeu, și că rugăciunea trebuie să fie stăruitoare și consecventă. Pentru ca rugăciunea să fie bine primită lui Dumnezeu, ea trebuie să fie făcută cu inima curată, adică liberă de păcatul de moarte sau cel puțin cuprinsă de dorința cinstită de pocăință. Inima curată înseamnă a fi liber de orice legătură păcătoasă și de orice nu este plăcut lui Dumnezeu. Cel ce nu are inima curată nu are destulă putere să-și ridice gândul la Dumnezeu, pentru că, în dată ce începe să se roage, îi năvălesc în gând închipuirile păcătoase și cumplite aduceri aminte și îi încătușează mintea de pământ. În Sfânta Evanghelie de la Ioan citim, Știm că pe păcătoși Dumnezeu nu-i ascultă, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Trebuie să spunem însă că și păcătoșii pot nădăjdui să fie ascultați de Dumnezeu, dar li se cere să se întoarcă la calea cea bună și să se căiască cu tot din adinsul pentru păcatele lor. Este foarte important ca rugându-ne să ne supunem voii lui Dumnezeu, adică să lăsăm în grija lui împlinirea rugăciunilor noastre. Așa s-a rugat Mântuitorul în grădina măslinilor. Nu voia mea, ci voia ta să fie. Așa cerem și mărturisim, și în rugăciunea Tatăl nostru: Facă-se voia ta. Dumnezeu știe mai bine ce ne este de folos și de aceea să lăsăm în grija lui împlinirea cererii noastre. Evagrie monahul zice, De multe ori rugându-mă am cerut să mi se împlinească ce am socotit eu că e bine și am stăruit în cererea mea, silind fără judecată voia lui Dumnezeu și primind M-am întristat foarte mai apoi, fiindcă nu am cerut să se facă mai bine voia lui Dumnezeu, că lucrul nu mi-a ieșit așa cum credeam eu. Rugăciunea să fie făcută cu umilință și cu zdrobirea inimii, adică fiind noi conștienți de micimea, de slăbiciunea și nevrednicia noastră. David, prorocul cel plăcut lui Dumnezeu, spunea, Ființa mea este ca nimic înaintea ta. Să ne rugăm cu multă smerenie și să cerem de la bunătatea lui Dumnezeu numai darurile pe care el binevoiește să ni le dea. Rugăciunea vameșului care zicea Dumnezeule, milostiv fii mie păcătoșului, este o pildă de smerenie. De asemenea, prorocul Danil s-a rugat cu multă umilință. Că nu pentru faptele noastre drepte, zice el, aducem înaintea ta rugăciunile noastre cele fierbinți, ci pentru milele tale cele mari. Rugăciunea în sine este, de altfel, o lucrare de umilință. În sfârșit, rugăciunea trebuie să fie făcută cu încredere fiască, adică cu neclintită încădințare că Dumnezeu, în marea lui îndurare ne va asculta dacă îi vom cere acele bunătăți care să slujească slavei sale și mântuirii sufletelor noastre. Încrederea fiască în Dumnezeu este partea noastră de datorie, asupra căreia dumnezeiescul învățător binevoiește să ne atragă luarea aminte când ne povățuiește în rugăciunea domnească să socotim și să-L pe Dumnezeu sub duioasa însușire de Tată. Încrederea este răsplătită de Dumnezeu cu prisosință. Mântuitorul spune, și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Din potrivă, spune Sfântul Apostol Iacov, cine se îndoiește, nu va primi nimic. Încrederea nu este potrivnică smereniei, ci este soața ei din totdeauna. Pentru că, fără încredere, smerenia este fățarnicie, iar încrederea fără smerenie este îndrăzneală, neîngăduită. Iată calea rugăciunii celei bineplăcute lui Dumnezeu. Hristos a înviat.